ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ونقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانا اصدق الحديث كتاب الله وخيرا هدي Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharr al-umur muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ahatin dhalalah wa kulla dhalalatin fi nnar Tundurur basim ta'a Allah subhanu wa ta'ala katha al-Qur'an U hamelha al insanu inne kan zaluman jahula Mbartja te atë njeriu ai ishte i padrejtë dhe ignorant Mbarti do të thonë mbartja monetin dhe tregon Allahu i madhuar që ky njeriu i cili e mbartja monetin ishte i padrejtë dhe ignorant i paditur do t'i dhënë dy arsyet pse hum njeriu mos njehë të vërtetës dhe mos zbatimi i saj. Jepo, Allah i madhuruar, u afal besimtarve të cilët pëndohen, dhe i ndëshkon atë të, të cilët pasaj nuk pëndohen dhe e takojnë Allah i madhuruar të ngarkuar me gjunaft në dha, të ngarkuar me këta amanet të pambajtur të cilën u akambartur, Allah i madhuruar njërzve, kër i kryoj e ta. Kjullu i padritsie, dhe kjo loj padije e njëriut kjo shfaqet në format ndryshme dhe njëriu në disa moment të caktuara shkon një loj ignorancë dhe një loj padrecije në cina i arin një grad të e për të keqit të te i kalimit të këtyr kufive dhe kjo loj te i kalimi i kufive gjan, në arabisht qëtë të gjan te i kalimi i kufive dhe i, i cili i te e kaloj një kufit që vë të taghije dhe te e kalim kufive vjen në disa forma për e ty reformeve është kër njëriu ka pasurit madhe pasurit i e madhe bët shkak që i te e kaloj kufit arri një loj grad e njëriu të pasurit së tit madhe që i te kaloj në kufit Allah subhanu wa ta'ala ka thënë u Qur'an Inna l'insana le jetëgha Arraahu staghna Njerihu i te kalon kufit I te kalon Nëmë dhëmë i te kalon kufit Nëmë dhëmë kashkuar shumë keq Nuk përthëm i te kalon kufit I te kalon kufit Kashkuar shumë keq Arraahu staghna Oti katei kaluar kufit, atëherë kur ai mendon se nuk ka nevojë për asgjë, se i ka gjitha, i stëgëllon një pauzë në vetë, në nuk ka nevojë për të atë tjerat, atëherë ti duhet vetë i plot, të tjerët munden, atëherë ti ka lënë kufit. Për shkak të pasurisë. Dhe një prej shkaqeve të tjera, ti të përveç të pasurisë, shka kyrysor që e bën njeriu të tejkaloj kufit është pushteti. Kadrgjia. Sa më i lartit pushteti sa me madhë ditë karikja a i që më shumë e shtu njëri ju që e ti teka leku vit për ndaj gjith të gatët ose të agutët po të shikosh a do të digjesh një për tërë dë personave ose njëri të cilët i ka dhënë allohu pasurit mave ose njëri të cilët i cilë ka dhënë allohu përshet të mam dhe një për tërë dyve janë atat cilët i tej kalën kufijt. Përdja që deltuesht, kush është ligji i Allahut dhe kush është suneti i Allahut në lidhje me këta njerëz të tejkalën kufijt? Pse? Pse e bëjmë këtë lloj pyetjeje? Ne e bëjmë këtë lloj pyetje me të drejtë sepse shumë prindër njerëz vevojn tejkalimin e kufive të tyre të kësaj të këtyre dy rangjeve njerëzore. Mos e gjerë njerëzve Njërëz e thjesht Shumisa e njërëzve Janë Fusha mbi të cilin Veprojnë të dy grupe njërëzisht Të cilin te kalen kufit Mbi kaj i te kalen kufit Mbi masën e gjerë Dukë u bërë atyre pa drejsi Dukë e shkelu të drejta të tyre Dukë e ungritur mbi robre të allahut Dukë e i vrarë ata Dukë e i, i dhunuar Dukë e i përdunuar Dukë e përdorë forësën kundre të tyre duke të përdorë pushtetin dhe pasurinë kundër tyre, të duke i burgosur ata dhe të gjitha format e tjera kjo lëgjje e bën njeriu thjesht pyesi, a ka ndonjë fond këtë lloj njerëzish? A kanë ndonjë ligj i Allahut i marruar në, në lidhje me këta njerëz? E para gjë Por të ditur njëherë çfarë përhundimit duhen këta, dhe e dyta që njëherë truet vetëm os bëa si punëtyra. Kjo është shumë e në rëndësishme. Sepse në tollëgradë mund bjerë çdo lloj njeriu. Çdo lloj njeriu pa përjashtim. E dini sigurisht të gjitha ata njerëz që kanë pasur i të madh dhe kanë në tollë këtë tejkalimun kufish, ose kanë në pushtet dhe kanë kanë rrit tejkulit tejkalimin në kufij me anë pushtetit të tyre. Ata diku kanë njerëz të thjesht. Kanë qenë fëmijë i arritur por Allah të saktoj për ta këtë lërrisku edhe të i te kalonë kufit. Po të kishë qëndi kusht jetër edhe i mundi te kalonë të kufit. Kushtë dhe që ti ishte i, po të donë të Allah ojë më dhëruar. Për këtë arsue, këshë mësim për të gjithë ne që ne të ruajm kufit Allah dhe mos i kalonë më ta dhe mos i te kalonë më ta. Se kalimi te kalimi kufive ka një, ka një përfundim te për, te për te për të keqë për njerë junë që në të botë para heret, në heret është të shka tjetër, tek Allahu në në në në bëhet patrësia s'kujtë para s'gjë. Te i kalimi i kufive në lidhjën e pushtetin. Pushteti, gjithmon ka qënë gjithmon ka qënë shkak për te i kalimi në kufive. Dhe po të shikosh Allahu subhanahu wa taala ka përmendur shembull, një shembullu Kur'an, një nga shembujt më të qartë, më të dukshëm. Por shedi se ai ka përmendur si mësim për gjithë ata që, që kanë pushtet. Faraoni. Një nga pagutët dhe një nga njerëzit që kanë tepruar më shumë në faqe të dhëvot. Ai ka bërë ato Allah i mahdhur Imam në zjarr në Xhennemit. Allah i madhurë ka thëmë për ta, i bëma ta, dhe atë faroni dhe, dhe, dhe ushtrinë ti imam që fëtojmë për në zjarë. O jo më lë qiamet i la ju nësarun, në sarun, dhe atë atë ditën e qiametit nuk ndih më ndihë mojën për jaskujtë. Thotë Allah i madhurë për faronin, thot, i thotë musës, i dheb i la fir'auna inëhu të gha. Shkotë të kë faronin sa i teka lejë kufitë pshtika luaj nga pushteti i tij. Duke pasur gjithë pushtet, gjithë njerëz poshtë tij urdhron vetëm me një lvizje dore, vetëm një fjalë goje, vritën njerëz, lëshohen tjer, të tjerë, shkatrohen popull, fise e më radh, gjithë ata me fjalë goje thonë njerëzit duhet vetësh shumë lart. I duhet vetësh shumë lart. Vetëm me një firmë bëhat namën tok fillon edhe i ngrije të vetë e ti, dhe, dhe shëjtani e frithot ti je, ku shët ti, me i firme të ndë, me i firme të ndë, luat lëviz dënjaja, i gjeje madhe, i gjeje madhe, këta i thot shëjtani e riu, dhe fillon edhe vetë e ti, e zbukuron të dhe gjeje. Dhe Allah subhanu a ta'le, më urësi në vetë, e lej një riu, e lej, e lej, e lej, që a i të të të të të të të të të të të të të Allahu subhanu e ta në ka tërgur për faraonin Imamin e tagutve Në ka tërgur për të që a ju bon të e padresit madhe njerëzve Inë firauna ala filard Wajja ala ehlehu shia Jësë të drifu taifet emminhum Jë dhebbihu e bënaahum O jesë tëhjini sa ahum, innehu ka në minë el-mufsidim Faraon i të thallohi madhruar në Kur'an Unë ngrit lartë në tokë, e të proj, unë ngrit shumë në tokë Në i dukë shumë i lartë I ndao jëzën në grupe Një grupë që ishën të dobet I shtypte, u vristë e fëmijët dhe i linë të gratë, gratë të tyrë pa dhëmë të gjallë A i ishte për shkatërojnëtarëve në tokë, të thënë Lohë Sfërënë Tëale për ta. Gjithashtë të ka thënë Lohë Madhurë për parin pari e faronit që e rrethonë në të, o kallën meleu më në komin firaun, e të dheru musa, o kallën me u liuf si duhu fil ardhi, o jëdhera ka, o a, lihetek. I thonë pari e faronit, apo e leti musën dhe popullin e ti që të shkatërojnë në tokë edhe të lemë ty dhe idhujt e tu, Kale se nukat ti nuk ebna nu hum Fa du të do ti vrasë në përnë Coba të soba fmi të tyre O nësë tëhinisahu dhe dhe le vedhën gradë të tyre dhe Allah O inna Kukahum kahirun dhe ne jemi Jemi të pushtet shënd bida Këta e thot faraoni Shë pushteti ti Eshti u ata të të, të boj për të lisi njerëzve Mirë pa faraoni Haroi një të mabë Haroi Allah subhanu e ta'ala Hërëj që Allah i madhuruar ishte me i pushtetëshën dhe është me i pushtetëshën dhe kush. Ewa lem njërau anë Allahën lëzhi khalëkam hua ështët dumin hum kuwa wa kanu bi ajatina i e gjahadun. Ka thënë Allahën Republin e Adit. Sëmësa ta kur vajti profeti Allahot, thënë, qalu, qalu men ështët dumin na kuwa, thënë, kush është me i fuqishëm së neë, ku duk vetë shumë vetër, a e harruon ata që Allah është me i fëqishë mësa ta? A nuk e shikon ata që Allah me i fëqishë mësa ta? Këshu faronit dhe shdo faronit dhe shdo lojkohe, ka rigja dhe pushtetit i ti e bëjt që ta harroj i fëqinë Allahet. Edhe i shikon njërës i mizëa. Se njërës i të në thëjështë, nuk kam pushtet. Edhe i duken të gjithë njërës i mizëa. Edhe i kemi kola e farë. Këta është e vërtit që mund t'i kesh kryisët allot kolaj por mos harro se allot subhanu e tala ta është i përfëqishm dhe allot ka shkatruar për i popujve shumë shumë popuj të cilët e t'i kaluan kufirin dhe të pruan tok dhe bëm pa dresit më dha po kur, atër kur dojë allot ma dje t'i kalimi kufi dhe të tagutit mund të rriderin në dhloj pike, qai, jo vetëm të i, i, i këllëj kufit në lidhe me kryesat, por qëkoj të i këllëj kufit në lidhe me kryusin, në lidhe me kryusin e kryesave. Si shta faraoni, anë rabë bukëm unë a'la, unë jam zoti ju e ilartë, anë lejse li mullë ku misra o hadhin anë hau të gjërimin tahti, anë nuk më takon mua për shtetit i gjiptit Edhe këtë lumë rrjedhin poshtë shkëmbe të mia, shpesa i lart duke vjetë faraonit. Edhe kështu çdo lloj faraonit, në çdo lloj kohë, e thot me gojën e tij ose me veprat e tij. E ka u thënë atë dhe e thon edhe sot. A nuk quhet të themi kur me ligjë Allahut edhe hidhet tutje? edhe gjithë dhe kur shtot unë kam drejt vendos me kokon ti me qëra ligjit dua nuk kam nevoj për Zotin e botrave edhe asë për ligjit e ti kjo është ekvivalente me fjallën e faraonën cilën thosht e unë jem Zotin ju e i lartë këta vetëm se nuk e thonë me goj por këta nuk e vepër e thonë që ne nuk kemi nevoj për fjallë të Zotin dhe për ligjit e Zotit neemi atët cilë vendosim ligje shtu që në gjenë dhe në thonë për Por e këta të gjithë e harrojnë Allahu subhanu wa ta'ala. Këta mendojnë se në të gjithë të dynja në të gjithë të dynja kanë të bëjnë vetë me kryesa. Kanë të bëjnë vetë me i mjesë tjesë si puna jonë. Sirë nuk kanë pushtet, nuk kanë pasuri, edhe vetë të tyre në basë nuk kanë dorë, edhe kjo lejë i bënë që të të, të frujnë shumë, por ata nuk, nuk e kujtojnë në këto momente që është Allahu subhanahu wa taala ai i cili urri aty në pusit. Urri aty në pusit. Profeti sallallahu alajhi wa sellem ka thënë: "Inna matunsaruna wa turzaquna bi du'afaikum." Juve ju ndihmon Allahu dhe ju furnizon për shaktat e dobëtvë tuaja, gravën e fëmijëve, gravën e fëmijëve. Kështu që në atë moment kur njeriu ti duket vetëm i, duke i dobët, Se kur? Dhe ti mështetet Allahot. Më t'i vinë një ndihim për Allahot. Allahot për më Allahot në madhurë dhe dhe dhe minë fjalesh, bëhu! Dhe jë batë. Allahot në madhurë ka thënë për përfundimin e mizorve edhe aty që kanë te i kaluar ku finë në popojtën përshën, për të marë mësimat të që vinë pas tyre. E lemë të lakife faala a nuk e peti se shfa ka bërë zotë jota, se nuk e diti që ka bërë zotën Kushe Adi? Adi ishin ata cilët thanë Men është dumin në kuën Kushe i qëshmi fëqishëm së ne Thotë Allah A nuk i ke parë të që ka bërë Allah Allah subhanu e talë e Zotë Jotë me popullin me, me Adin Ira me dherëtin e imad Me popullin e iremit Të cilët kishë ndërtuar shtyllot larta Elleti lem ju khlako Mithlu hafil bilad E në të popullë të cilë nuk ka pasun dy një të kryuar si punë të tyre me fuqinë dhe malashtinë të tyre që bëri Allah me ta u e themudën në dhine gjabu sahra biluad edhe me popullën e themudit të cili sotën shkëmbinë të mëdhej në, në, në, në, në luginët të tyre të sotën fush shëta fuqish mishë, merën shkëmbinë të mëdhej e rëjtë fuqish mishë Uafiraun e dhin e utad dhe faronin cili kishtë ndërton dhe shtyllot më dha pas e të rgonë Allah më dhuat qarë për në ta e ledhine të të gau fil bilad të cilët i te kaluan kufit në vendën, në tokën Allahut fë e këtër ufi hal fesad dhe sotën në to shkatrim dë madhë shkatrim dë madhë nga anë të ta shkatrim dë madhë nga anë murale shkatrim madh në padrejësi dhe me të njëjë njerëz. Shikojuni, në gjithë botën. Në gjithë botën sot të zhvilluar. Krimet shtohen më shumë. Imoraliteti më shumë. Homoseksualizmi po bo bëhet diçka e mirë. Vjedhjet sa dësh. Ka shkitje sa dësh. Njerëzit tubo edhe më të qinj se çka kanë qenë, çka kanë qenë ndonjëherë në fytyrën e dheut. Nuk më të qinjve, duke u shtuar akoma dhe më shumë sa i urt është Allah, subhanu ta'ala. Fekë thë rufiha lë fesat, e shtuar shkatrimi në tyre, dhe dhe Allah i më dhurë. Dhe e sa arritu në kufirë në tyre, mund thot në i një rëndë të pëmirë, kur ne pasën i bërkaj shumë, për së të dënonë Allahum, dhe i themi atë e dija i se kur, edhe qështë të tek, a u do dënojë, dhe a meriton i meritoni të dënimit e dija Allahum. Qul inna ma ya'tikum billahi in sha'a wama antum mimu'jizin i thot një profet popullit i profe uasi Allah dënimin kur të dëshiroj ai dhe ju nuk keni shart bëni ather. Ai shorburi Allah me këtë popull. Fa sab ba'alayhim rabbuka sawtu adhab. Do hodhi Allah vëdorë ato dënime të shumëllojshme. Dënime të shumëllojshme, shkatëroi. Kush koi? Kush koi populli i Adit? Kush koi kush koi populli i Thamudit? Ku shkoj faraoni me ushtrin e ti madhështore? Ku shkoj në bretrit mizor të cilët e ka lupu vit? Të gjithë ata morënë të që meritonin të ka ndohë, suha në të ala. Kjo është në dynja, kurse në ahiret ajo që i prejtë ata, është akomë edhe me e rëndë. Akomë edhe me e rëndë të ka ndohë, suha në të ala. Por që në dynja e morënë të që meritonin? Ka që një për të agudve të gjiptit a i ka qenë drejtori i burgje dhe ka qenë njëri me nam te për te për te për të keq i mërë të muslimat dhe i torturon dhe në për burgje muslimat, një kohë që profetis sa në Allah i Sinim ka thëm ka thëm për një grua një grua e cile e morë një mace dhe e blokoj në shpi nuk i dha as për të në ngërn as për të pirë dhe as nuk e lat që të dali për jashta dhe të thaj nga risku e Allahot po e blokoj dhe sa në thotë për fejtë i sënë Allah e zinë, ajo është në zjallë. Kur për një mase. Po qa mund thushë për ata njerës të cilit të, të torturën në ropër i dhe omaot pa drejësisht. Edhe si do mos kërë bëjtë fjalë që i torturojnë dhe, dhe, dhe u bëjmë pa drejësia të sepse ata janë besimtarë. Kjo shë koma dhe me rëmë të këllohë subhanu të ala. Por, ta guti nuk e kuptonë të dhe gjejë. Mirë po, nuk ka problemë se nuk e Kur ta kuptoj ka përçi më von për të, por nuk ka problem. Çdo kush do marrë atë që meriton. Ky ishte një pritagutëve të Egjiptit që i torturonte muslimanët. Jo i torturonte, por logarit nuk i linte as të falin namazën taravive, namaz, nuk pushon për, për namaz. Ishte Ramazan, donin besimtarë të falin namaz, ai i rrihte çdo person që donte në burg, në burgu special. Çdo person donte donte të falte namaz taravish. Derisa një person i fiesh, ishin njerë i fiesh, fshatar. Mi përja inspirojë Allah thot të thotë të të të vërtetë në të omente sëpse. Ta hedhe Allah, kur jenë vëqësit, ta hedhe Allah, Allah, Allah, Allah të thushë vërtetën. Thotë Allah i më dhurë. Thotë Allah, kelle inë në lisanë në jetëgë, arraho stëgëna inë në i në rabbi kërrujëa e rajitën ledhijenë ha abëdën i dha sëlla. Ake partët person që ndalonë robinë Allah të falëtë? Thotë Allah, për këtë personë më më mrabë përsej, kelle në në së fa mbinë nasje, do të gëdasim më mbalë, thotë Allah, më dorë, do të gëdasim më mbalë. Edhe këtë personi, shë njëri thjesht, e torturun, e torturun të tjërë si punë këti, e i thanë Robert Allah, dore kifri ka Allahun, i thanë tagutët, kifri ka Allahun, edhe i nëzori i fjallë të madhe nga goja, dhe jahodhja Allah të që meriton të. Faqu është ky thotë afuzat të mburg me ju. Por ja sodhi Allahu te që meriton. Këshojë edhe ta gudhë çdo kohë. Nga mendimallësit e tyre u duket, u duket vetëm se kanë më vetëm me krijesat dhe harrojnë që është krijuesi i krijesave më i fuqishëm se çdo kush. Ë mund të dalim me një mbledhfosit madhe dhe me një me një mendimallsi të madhe para krijut duke shkelur më këmbësu shkelu shkelën mizat. Por është Allah e që uasil dhe të uasil dhe të uasil dhe të ture mësjave, atër kërta meritojnë. Kër e bia e i më urësin e ti që armeritojnë, që të kush, që të meritojnë. Allah onë arrujt nga dënimi ti. Edhe mbas i i thak të lojfjallet të pisë të vullet këj person, i thak këj fshatar i thjeshtë, Pasha Allah e dhe të të qaj Allah u balin ty. Pasha Allah e dhe të të qaj Allah u balin ty. Pasha Allah e dhe të të qaj Allah u balin ty dhe nuk kaloi shumë kohë. Doli ky trimi ndër u thuar makinë. Në gjithë as historisë e njohur, e njohin të gjithë egjiptianët vëllë historia ose shumë njerëz të tjerësh, është histori e përhapur. Doli ky trimi i cili e quhen e quhen zebania e Egjiptit. Nga torturat të mëdha që u bënë njerëzve, njerëzve besimtarëve nën në, në burqe. Edhe duke u thuar me makinë, po ikte me një lloj shpeshësie të çmendurie, Edhe, dhe mund, ishte prej Allah subhanu wa ta'ala Edhe për para ti ishte një makinë E madhe Kishë të satelat gjatë Të, të zgjatu nga mrapë E shë hekua, së shë ishte një zotë e di Edhe kjo për plasme të Edhe ju futën hekua Canë kokë, canë për trupë Ajse kure kanë zirë E tiri kanë bërë të trupin Të sopa të sopa Se nuk i dilë të trupin ndryshe Nuk i dilë të trupin Nuk i dilë të sop atë sop atë trupin në formë tjetë vëndë Se nuk i b Kuj është e shpërblimi të agutit në dynja, kurse në herë të këllohu, shpërblimi ti dhe thojnë za, është akomë dhe me i mirë, të këllohu subhanu të ala. Sëpse Allah i madhur, këtë i me patë nësikujtë, kësh i te në këllën këfit, ka përta marë, dhe që mëritanë. Dhe në jë thejmë, shdë kush, shdë kush, që të regohet me ndemodhë në, në e ligjevë të allahotë, dhe rëgohet me një madhë dhe i robërve të laot, edhepse i duke të vete që të e më pakët, e në pa vëqishëm, dhe pra ne i duke me një madhë, dhe i kemë këlluar e këta, të e më pakët. Ska gjë? Prej nesh? Nuk mund të të gjëjtë e kejtë se nejemi të pakët, por do të të vi prej Allah u për e mëritove. Do të të vi prej Allah u për e mëritove. Se kur që shte këta e dija i, Vëtën dëtyre besimtarë është bendurim Dëtyre besimtarët, kush është dëtyre besimtarët Këndrit të agutit që të kalon kufirin Dëtyre ti e pare është të këshiloj e të Mba se këshila i bëndobi Thë të lojë më dhurur Musës dhe Harunit për Faraonin Kula, le lejine, dhekeru, Tojnë e ti fjallë të buta në basë e përkjtohë dhe se ka frikë Allahun. Por nëse nuk i bëndu përkjilla, atëhere dhët i hedhe Allahot të, he Allah të dojë sprovëshin përkjtohë dhe nëse nuk sprovëshin përkjtohë dhe nuk nuk shillohet nga sprovëshin përkjtohë dhe nuk nuk gjetet për të vetën sa e që, që meriton për Allahot. Wa laqad akhadna ala fir'aun bis-sinin wa naqas min ath-thamarati la'alla hum yatadhakkarun. Fadallahu madhurne ihodhom familjesa faraonit, ihodhom sprova edhe varfëri qe ato të përkujtohen. Domthoni oh, vëllai, Allah sportu të paksuar frutet, të paksua domthon mirësitë që ato të përkujtohen. Fa'idhatum al-hasanatu qalu lana hadi. Nesufin ne mirësish këna takon ne, ne e meritojmë. وإذا جاءت السيد السيد قال وإذا جاء فيذا جاءت السيد يتطير بموز ومن معه وكون وين ndonjë keqje ata thoshin kjo është për muzës dhe për atij për atyr që janë me të e keqja na vin për muzës thoshin po mendon se vjen për për dërguesit e Allahut sallallahu alaihi wasallam dersa Allah më thua e la e la e la i hodhët disën të disë shkime të tjerë fersën në aleymu të tufane o l-gjara dhe o l-kumme o l-tafadi o dheme ajatin mufassalatin fështekë bërua këmën këmën mëgjënimin që të i thia Allah i më dhuar i urt Allah s.w.t. Allah u nërujtër dënimi ti i dërgumë ati të tufanim të krakalecët bretkosat gjakun argumentet e qartë që ata dhën më formë dënimi në si Allah i më dhuar që e të por ata thot ishën popull kriminemi, ishën popull kriminemi, hedhe lojnën tërmet, zjoni o jo njërë, zjoni, jo. a ta nuk zjoni. U hedhe lojnë dënime tjera, fatësir, u hedhë vojtje, varëfri, frik, zjoni o jo njërë, nuk zjoni. Ndë i e se përdovi për allohës për në tërë, Dita detyrë besimtarit gjithashtu është që mos e ndihmoj tagutin edhe ata që i tekalën kufijt e Allahut sepse kush i ndihmon ata bëhet pjesë merr pjesë në dënimin që do marrën ata, që do marrë taguti. Allah subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa la tarkanu ila alladhina zalemu fatamassakumun nar." Mos anoni nga ata që kanë bërë pa drejtësi se ka për tu prekur zjarri. Mos anoni kanë dhënë dietarët kush i jep Kush i jep njeriu të mizor prisi mizor një laps, një stilolaps ose një bojë për të shkruar në cilat do të shkruaj padresë që do bëjnë çdo bën bëj, njerëze, kush i jep një laps ose bojë atij, ai është borë tak më të në çdo lloj gjaku që derdën lindën e perëndim. Allahu e di. A nuk na ka treguar Allahu i madh në Kur'an që Allah ka shkatërruar faraonin edhe ushtrinë far far far ushtri e tij? Po çfarë kishte, çfarë faj kishte ushtria e faraonit? Ushtria e faraonit ish njerëz mashtruar, njerëz mashtruar nga nga paria. Nga faraoni ishte mashtruar paraon faraoni duke thënë se ju jeni mirë në rregull, më radh qien kitjen Musa me shokët e tij. Ata e merituan të gjithë dënimin sepse po të mos ishin ata, nuk do ishte faraoni ai që ishte. Ishin ata ushtarët e tia të cilët e mbarnin faraonit dhe i dënonin njëzë me duar të tyre me urdin e faraonit. Shërëta gjithi si mbash dhe gjithë e merituon atë të që vëdha Allah së fa në kala. Fe e të ba unë fira unëu, bijunudi i fëgëshie hum minel jemi ma gëshie hum. Indojë që ata faraoni me, me, me mushtrin e ti dhe imbuloj ata deti e që imbuloj, thë Allah së fa në kala. Unë bytën gjithë. Sepse, po të shkon dhe farën e ta kapë të musëve, po të një t'i kushdi, kush ishte e person që dhe i torturon dhe dhe i vriste muslimanet? U shtriti dishte. Që ata që janë u shtriti, ata dhe meriton në t'i që maraton, meriton pari e tyre. Tërgojnë një imam Ahmedi, kërë futë në burg, fusë në burg dhe logajtë bëhet fjallë për shtetë islam, e kërë futë në burg, gardiani që rrëndë të burgur një thotë oj imamë, Hadithi që thotë përmjesorët që tregojnë që që, që ndihmuesin e mizorëve kanë ndihmitin e shpërbimisë mizorëve do do lidhen në xhenem. Ky lloj hadithi a është i dohid, saktë? Tha po. Tha ja, unë për ndihmuesit e mizorëve unë që rigardien Burg po po, po, po, po, po, po turr burgun ty që trishtim brenda burg. E thot i thotë Muhamedit, nuk je për ndihmuesin e mizorëve. Ti je ti je vetë për mizorëve, thotë. Ndihmuesi i mizorëve është ai i cili të la rrobat ty, ai që të gatuan ty edhe të kafshonat. Ky është ndihmuesi i ndihmuesi mizorëve. Çdo qelojë ima me të do ai person i cili i gatuan aty mizorit, ai është një mizor do meritojë një dënim. Po ai person i cili shkon edhe i mbyll portën e burgut e robit të Allahut që thosë fjalë të vërtetë, ç' ç' dënimi ka te Allahu atë diellu spontar. Ç' do meritojë te Allahu. Por ajo që ditë nga argumentet fetare është se të gjithë do meritojnë atë që ka caktuar Allahu për ta nëse nuk pendohen, sa nuk është vonë për ta. Kështu që beteja e të vërtejtës me të kotën është beteji kufri dhe imani. Kufri përfajsojt në taguti, kërsi imani përfajsojt në besimtarët. Taguti ka pushtet, kërse besimtarët janë të pa pushtetëshën. Taguti është me në mëndë, vretë, burgosë, torturonë, i bëndë gjithë që jënë tokë, kërse besimtarët janë në rolin e mbrojtësit të cilët nuk janë të zotët mbërë dhe vetët të tyre por në këto momente, kur të guti, nuk e besonë të gjithon besim të artë, dhe nuk shqetësoj për dënimi që ata kërësonë kujdes, dhe dënë alloh, jo ne, dhe dënë alloh, kujdes, a i vazhdojnë dhe shytë gjytët më shumë në arogancen e ti, atëherë, atëherë i vjenë për alloh, së fërë në të alë. Kur faraoni thot i thot popullit të tij dhe Parisë të tij që un do t'i thërr fëmijët e banisraelëve. I thos Musa alayhi salatu wasalam popullit të ti, tij, qala Musa li qaumi istainu billahi wasbiru. Kërkoni ndihmën e Allahut dhe bëni durim. Innal ardha lillahi yurithuha men yashau min ibadihi. Toka është Allahu dhe Allah ja, ja trashëgon tokën kujt e dëshiron për robërit e tij. Wa alaqibatu lilmuttaqin, edhe përfundimesh për të devotshmit kjo në fundimesh po për devotshmë. Herakliu e pyet e pyet Ebusufianin ku shkon në shand. Në do ta e keni luftuar të person që pretendon se është profet, do të, të kemi luftuar. Si ka qenë lutëme të jush detyrë dhe dyre ka qenë në një herë fitonin dhe ata herë herë fitonin. Her fiton, në fiton ata. I thot Ebusufiani. Edhe pastaj në fund fazë do të Herakliu kështu janë dhe profetët. Ata herë fiton, herë her humbin në përbetejë, por përfundimi do jetë për ta për fundimi, dojit për ta. Nuk është kushë që të fitoj një person, unë apo ti e po ti, po do fitoj e vërteta. Më jaftojnë që është dë njëj për nesh të transmitoj atët vërtet të këtjetëri edhe të të qështë safetën të këtjetëri edhe pas ta i ka kryrë të tyrë në ti. Shqy që mos me ndoj të aguti se me vdekjene ndë një personës, në të disa personëve shpëtoj për i të vërtetës. Për i t e vërtetët do të ndjegjit të gutin nga mbrapa deri sa të bëti të kametit. Edhe për darë për para Allahot, edhe ka për të hedhu me turi në zjabë në gjëhnemit për jetëshmë. Po që jesë nuk pëndohat sa nuk është vonë për të. I thot, populli i dhe të musës, s'kalu udhina min kablin të atina u min badi ma gjitë të na. Po ne ne, ne, ne, ne, ne kanë torturë para se të vijë ti dhe po na torturojnë prapë tash edhe mbas herë dhati. Do mund të na thuat tashin e boni durim, bëni durim, po njësoj gjënda, sipas të vijë dhe mbas herë. Qala sa rabbukum ayyuhallikatu wukum. Kam shpreh se si Zoti ju e ka por tashtatur mikun tuaj. O as tahlifukum fil ardh do t'ju bëj ju e të parë në tok. Fa jam thurë këtu më lund e ka por tas parë Allahu se ç'do bën ju postaj. Allah mos ta bështeshta. Allah me të vërdet e shkatanoj faronin dhe e shpëtoj musën dhe popullin e ti. Por ata, prasaj, sa shpëtua nga faronin dhe, dhe nga te kalimet e ti, shkon, shkuan dhe i thanë musës në bëjnë e një vichë që ta adhorej më të përveçë Allah, si shkanë kër popullin një vichë që adhorejnë përveçë Allah. Kështu që Ky është ligjë Allahot në lidhje me ata që te i kalojmë kufirin Allahot në pushtet. Ky është ligjë Allahot, ky nuk është ligjë im, asë ligjë jatë, asë ligjë diku i tjetër. Dhe ky është ligjë i Allahot i pa ndryshuëshëm. Po kur do vi kë? Këtë e di Allahot, këtë nuk e tim ne. Dëtyra jonë është që ne të rrëmë kufirin të Allahot dhe të regomit dëvoqëm. Se kur do vi kë, këtë e di Allahot së më në. Allahu e di se ku shë emeriton dhe ku e emeriton njëri ju ardhjen e këti t'i ligjë. Sunnet Allah leti qada khalat minë kablu valen të gjitheli sunnet Allah i tabdila. Ky shë ligjë Allahu që ka qenë për para dhe nuk gjenë për ligjën Allah ndryshuas. Nuk mund vi dojtë në i tagutë a që dojtë ligjët, tu ligjë Allah ndryshuas e përse s'duon. Nuk ka. Nuk njefë Allahu subhanu ta'ala në ligjët e ti të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Nuk njef kompromis e kundej të skujtë Në gjithë dhe kush që i te kalon kufit e ti do marrë Në të që me i tërë Në do në fërë gjithë Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Kjo ishte një prej llojeve të te ikalimit të kufive, te ikalimi i kufirit për shkak të pushtetit. Por ka edhe te ikalimin e kufirit për shkak të pasurisë, te ka përmendur Allahu në Kur'an. Edhe pasuria me pushtetin, edhe pse janë të ndërlidhura me njëra tjetrën, por ato kanë në disa raste, në disa raste mund të jenë të ndërlidhura dhe çdo njeri bretur në vetvete e çon njeriu tek te ikalimi i kufijve. Dhe pasuria e madhe në gjuhën arabe quhet at-tarf el trëf, ato të cilët kanë ato të dhe pasuri quhen mutrafin. I ka përmendur Allahu i madhruar me këtë lloj termi Kur'an dhe ka treguar se çfarë meritojnë ato të këlluajmë dhe çfarë bëjnë ata në të vërtetë. Allahu i madh u ka thënë: "O marrëse në qytet më nadin, ila qala mutrafuha." Sahej që ne kemi dërguar në një popull një paralajmërues, i paralajmëroi popullin nga gjunafet dhe nga dënimi i gjunafëve që kanë gjunafet, than mutrafuha el mutrafun pasanikët e vendit than çfarë than inna bima ursiltum bihi kafirun than pasanikët e vendit ne kem mohuar këtë që ju pretendoni për profet e mohuan ftesën profet e profetëve وقالوا نحن اكثر اموال واولاد وما نحن بمعذبين than ne kem më shumë pasuri dhe fëmijë se ju dhe ne nuk do dënohemi këtë e thonë sot edhe ditën nuk ka bot tjetër Sepse ata mendojnë që dojtë e tëjnë vetëm të botë. Dhe për këtë e rësua ata, në logejt e tyre, të gjitha i kanë bërë më rapshë. Të gjitha logejt e tyre kanë lidhe vetëm e këtë lojbota. Më hojnë të vërtetën, po shtrojnë të vërtetën, shkjeni kufit e allahot, i te i kalojnë kufit e allahot, u bëjmë padresirë o bërëve të allahot, edhe të gjitha këtë u bënë, se beve që ata pas jidësu ka thënë Allah mëdhur për banorët e xhehenimit. Wa ashabu shimal ma ashabu shimal. A dot majtët, e çfarë janë të majtët? Fi samumi wa hamim. Ua dhill min yahmum, la balidi wala karim. Tregon ato dënimin që kanë ata që janë në nxehtësi dhe në ujë të nxehtë dhe në një jetë të nxehtë. Nuk kanë të ujë të ftohtë. Innahum kanu këbële dhalike mutrafin. Thëtë Allah i më dhuja, ata kanë qënë dikur mutrafin, kanë qënë pasanik dikur. Ua kanu ju sërruna alëlhin thil adhim dhe mohonin ditën e rinjallis. Rikëthimi të madhë, dhe këllohë s'u honu ta'ala. Pasanik, mohonin ditën e rinjallis, këta e më banorë të zjarët. Në bodën tjetë e kështë shpëblimi që ta meritojnë por Allah i më dhuruar nuk është mjaftuar me të dhe shpëblimin për ta por dhe të të shpëblimin si pasën sa që me i të në qënë dhujan të dhe Allah për dënimin e të të të të të të të kanë qënë pasanikë dhe i kanë të ikaluar kufitë Allah me antë pasuritës të të të të të të dhujan o kemë ka samëna me më, më karjetin këllën valime sa e sa fshatrat e i kemi shkateruar të fshatrat që ishin të padrejta wan shena wan shena baada qomna axerin ze ne thot formua mbas tyre popull tjetër flam ma ahssu ba'sana kur ata ndjen ton dashkimin ton i dhehum milha yon kullon kur ja do shikon ata thot duke mbathur vrapit thot lloj me dhuar la terkullu mos vrakoni or jiu inama utriftum fihi por kthehuni tek pasuria juaj ne cini keni jetuar thot lloj me dhuar në formë talje, u thot pasanigve, të cilë të e kalun ku fi, dhe u erit dënimi allot. Mo se i këmë se më badhët që, të shimë bani pasurin të uaj, takëzoni pasurin të uaj, dhe përfundimin e pasurin të uaj. Uarë gjiru i lëma, u triftu në fijo, me sakin i kënë kënë, kënë kënë kënë në shpit të uaj dhe në pasurin të uaj, se të shimë u erdi, e që meritoni përë Allah subhanu të ala. Kërë Allah subhanu të ala të Allahu subhanahu wa taala kurti shon dash katroni një popull çfarë bën ata? Allahu subhanahu wa taala urdhëron parinë këtij populli, të cilët janë pasanikët e këtij populli, që ata të bëjnë gjunafe. I urdhëron Allahu që të bëjnë gjunafe dhe ata bëjnë gjunafe dhe e meritojnë dënimin e ovave Allahu i dëshkon. Si urdhër, urdhër Allahu për gjunafe? Atë Allah urdhër Allahu dush dy lloje. Urdhër sheriați, urdhri shej që është urdhra te Kur'ani, ka urdhëruar Allahu vetëm për të mirëra dhe ka ndaluar gjithë keqjet dhe urdhën e existenës si që Allah urdhëron për të shkaj që të existoj kjo të bëht dhe e të bëht u e dha e radhëna u e dha e radhëna në nuhlike karjetën e mërëna mutra fiha dhe Allah me dhe kur ne të dëshirojmë ta shkatërëjmë një popull ne urdhërojmë pasanikët e tyre fe fese ku fiha dhe ta thotë bëjnë gjunafën të gjunafët mëgha I bëjnë gjitha me immoralitet, me vjedhje, me vrasje, me homoseksualizëm, nuk lënë gjë pa bër derisa t'u vi para Allahut subhanuhu teala. E morën mutra fe në mutrafie, fa fasiqu fiha. Bëjnë gjunaftën. Fa haqa liha al-qawl. Edhe ata erditë meritojnë ndënimin, Allah na urdhon ndënimin e tij. Fa haqa liha al-qawl, fu dëmërna tadmiran, edhe ne shkatrojmë ato me një shkatrim sot që nuk ka kthim më për ta e dëmëma nahët të të dmirohë. A nuk ishte karuni një nga jërëzit më të pasur në faqin e dhejot? Inë karune kërën e minë komi musa fe bëga alihim. Karuni ishte për i popullë të musës dhe i te kaloj kufit. Wa a te i nahu minë lkunuz në i dhamë ati thesaraj të shumëta, ma inë me fati hahu, a i sa të qelsët dhe të të tësarët të të të të të të qelsët, Jë dhe sa vëtë qëjzën dhe dhe sareve Lë të lu'u bil rusme të uli l'kua Qëjzët u mbanin nga jeres të fushishëm Shoha, a i shumë qëjzëa kishën Nga dhe sare të kajtën dhaj Idhë kallë la u khomu La ta frah inna Allah La ju hibbu l'fërihin Idhët populli ti Mosu gëzë Se Allah nuk i dohte që gëzën Gëzën me të kotën, gëzën me dënjan Gëzën me lërësin të ok Wa bëtë të g kërko më an të kësaj që të ka dhënë Allah pasurisë shpërblimin e heredit. Wala ten sanasibeka min ad-dunya, mos e harro shpërblimin tënd, mos e harro pjesën tënde në dynjas. Unë nuk po themi që ti ta hap për gjithë pasurinë që ngjener është vetë trok, por po themi me këtë pasuri përdore për të realizuarin sinin Allah heredit, na heredit. Wala tabghil fasada fil ard, dhe mos kërkosh shkatrimin tok. Inna Allah la yuhibbul mufsidin. Allahu nuk i do ata që bëjnë shkatrimin tok. Karuni e përdojrë të pasurin për shkëfarë, për shkëtëruar në tokë, për të prishrë ropë të Allahot, për të futur pislikën në tokë, me pasurin e ti. Kalejnë në mautit u ala ilmin hindi, të të faroni të së këdhëllë Allah, kemë është dhëllë mua nga dhja ime, ja të dykoj vëtës ti. Avalem ja'lem anën Allah, kad ahle kemi në qablimin e lë kuroni, men hua asheddu min hu kuwa, o aktër gjemba ulësiu zonëbiumul mujrimor a nuk e di ai që allah ka shkatëruar para atij popull që kanë qenë më të ditur se ai dhe kanë pasur më shumë pasuri se ai dhe më të fuqishëm që kanë qenë dhe në atë moment kur do vit shkatërim nuk pyetën allah-in me dhuar për gjinafët e të tyre të faset tregon allah subhanuhu te al për thefondimin e karunit Që të marrim të marrim mësim prej tij çdo karun tok. Por fatkeqësisht në përgjithësi karunut dhe faraonut nuk marrin mësime. Dhe kur të vijë këtu e mësimi ata bëjnë mësim për të tjerët. Prandaj lutso Allahun e mëdhur që ne të marrim mësim prej tij edhe mos bëhemi ne mësim për të tjerët. Lum për atë që bë, që merr mësim nga të tjerët dhe mirë për atë që bëhet mësim për të tjerët. Fëhësëfë në abijë obidari albëtë, e fundosëm atë me gjithë shpinëti. Fëma kanële u minë fjeti i jenë surun o minë duni la, dhe s'kush nuk e ndi mondët do të të përparë allatë. S'kishet, s'kishet ma. Erë dhe urë dhe allatë, fundosën takë. Fundosën, fundosën, maraj. Kë ishe për allatë, s'fërhanu t'a. Ala. Dëlim. Dhe këshë përfundimi i gjithë dhe pasaniku i cili me pasurin e ti i përpicit të bëj shkatrim të tokë. Sikur se e ishe përfundimi, i përfundimi i faraon, i përfundimi i gjdo push të të tari, i cili përpicit të bëj shkatrim të tokë. Kështu, përfundon në gjdo faraon dhe gjdo karun. Dhe kush nuk merë nësim për i këtyre, ajka për të parë më syte vetë, nësim që të divi për Allahet. Por ka për qenë vonë për ta të jarë së nuk i bën dobbi. Por dhënëse Allahu i vëdhuar me urdsinë e tij do ta lejë në dynja edhe disa vite që t'jetojë. Duke menduar se ky është një rregull, mos kujtoj se do shpotoi prej ndënimit të Allahut. Allahu subhanahu profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë inna Allah la yumli li dhalim. Allahu i vdhuar e lejë e vonon njeriu në padrejtimin e Zotit, hatta idha akhadahu Dhe jërëse kur të amare të, lem ju flit hu, nuk i shpëtonë allahët. Nuk i shpëtonë allahët. Evanajitim me ta'na hum sinin, që me ndon t'i nëse në ilem atë të knaqin disa vite, thume gjahum ma kanë ju adun, pas taj mas disa vite e mësjen knaqur mirë, do t'u vie që është përmëtuar. Ma agnan hum ma kanë ju me ta'u. Qëfar do bie e tërju bërje tërë gjithë dhe kërën e si që e shionë ata? Qëfar mëndojnë armishtë Allah dhe armishtë të vërtetës? A mëndojnë ata se po qësa Allah i leja të disa vite për tjeturën të dënja që ata nuk ka për tjeturën më Allah nëse nuk pëndohen? A këta mëndojnë ata? Le ta mëndojnë. Qëtu mëndojnë dhe e mberhojgja me gjithë parinë e ti? Por a i të ka Allahu pa tjetër që e ka mara dhe që ka mërituar. Pa tjetër. Dhe shdo ku është ti të përveçti. Sepse e vërtetë do ngelet kurse kota do zhduket. Iku, iku do pushteti i tij. E poshtroi Allah më dhuar pushtetin e tij në botë. Të gjithë njerëzit u rrëynin mbasti ose shumica e tyre u rrëynin se ka qenë një uranc të verbër sipun e tij, e u rrëynë dhe e shikojnë sa e koti ishte. Edhe në ahiret dënimi ti është akoma më i madh tek Allah në, në për pra ato cilës meritojnë. që që kjo është këshillë për ne dhe për shdo përson që e digjonë për të ligjerat, që mos bëhemi faraon dhe asë karon, edhe këshillë për shdo përson të cilit, për i esë bukron vetja ti dhe shëjtani për t'i burë për dëritsi e robërve të Allahot edhe për të shkelur të vërtajetën në emër të pushtetit ose të paras. Ta dinë që Allah subhanu të ashtë i për të të fëqishëm. Në bëjtë shdo këndë, Allah i madhuruar ka vendosër për shdëgjë kufi Allah i madhuruar të vonon për nuk të haron Kjo është një fjall e urt që e thonë shqiptarë dhe ka më dhe thonë dhe arabët inë në robë beke jum hil e la juh mir dhe zotë jo të vonon për nuk të haron edhe faraonët dhe karunët nga që Allah i vonon kujton së Allah i haron kujton së Allah i haron por kur të vi për Allahot Atëherë, kërë e dija i, atëte këmë për të parë. Ka qenë për Benisailu e një person që vristë të njërës. Dhe i thotë gruëje ti, o oh, njëri, nërgo, se duke për po patresit, patresit malë dhe njërës. Bëndë e patresi njërësve, i thotë e jodhët. Ja, musë për më dënonë Allah, unë e më regullë. I thotë, gruëje ti, për po, nuk e kemë bëshur ku, për në koma, pra ndaj nuk për po të dënonë Allah, për po pritë. Por ai nuk kujtohet derisa kur i erdhi momenti i duhur e mori Allahu subhanahu wa taala, atëher kur e dinte që e mbushi kupën, kur e mbushi kupën në morrin Allah, e Allahu dhe dënoi Allahu subhanahu dënuan e Vran, dhe i bën atë që meritonte, kjo është ndjenja kur s'e ka Allahu po saj, asha kompenzuar. Kjo, është, kjo është mesaj, mesaj im, që Zoti o të vonon, por nuk të harron. Kjo është, ky është mesazhi, mesazhi im, që i përçoj ish Zot Agauti. Zoti o të vonon, por nuk të harron në sallon e mbrojur të na ruajë nga cilësitë e faraonit dhe të karunit, në sallon e mbrojur na bëj për aty që këndojnë për çdo gjunafë, rikthehen tek ai dhe mbyllin tijet me vepra të mira. Së fundit vlezër po bëjmë një thjetë për xhamin ton. Nuk që me primtarie në vidis xhamis ka ka ndaluar në vend po arsye se kemi disa borxhe rreth 4 milion ose më shumë. Ne nuk kemi pas mundësi, por meq ti lajm ato, prandaj i kërkoj vlezërvë, i jepni për hirit të Allahut se ta ka për ngritjen e xhamis. Që të vazhdojë edhe të ngrihet plotësisht. Kjo xhami, nusalloni më dhuroa që ta bëjë atë ta bëjë atë hal në fytin e të gjithë atyre që e urren vërtetën, dhe hal në sy të të gjithë atyre të cilët nuk duan që të përhapet e vërteta. Edhe falënderimi zakon Allahut që kjo e ka bërë deri në këtë moment, nusalloni ta bëjë atë gjithmonë kështu. Për ndër jepni se unë shpresoj me lejnë a Allah që me një sadakatë vogë që mund të jepni shdojnë, ndër njërë një për nesh mund të bëtë pjesëtar në ngritin i kse të vërtete, e cita duhet thënë pa tjetër për parë njërzit, të të gjojnë të të, të të gjojnë i mirë dhe i keqi, edhe të përqohë të ke mirë dhe i keqi, që të ngritit argumentin bërëro për të Allah, Allah të Subhanëtara. Për ndër jepni q ngridhise të ngri përtete, manësë të kastu i lësë ndonë më dhuër në fali gjithë nga për të shumë. Allahu akbar, Allahu akbar, shëvanë la ilaha ilallah, shëvanë <të> na Muhammed e Rasulullah, hajja ala salati, hajja ala alfana, hëdhërfëmët i salat, hëdhërfëmët i salat, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, Oh.